І мене було б так само викинено, і арештовано, і всяке інше. То це було б краще. Маруся похилила голову, посиділа так, і тихо в землю пробурмотіла було б не так рідко, нечесно, і неможливо. І підвівши голову, вона обурено, гаряче прошепотіла йому в лице. Значить, ти радиш мені доносити на тата, на маму, на всіх, кого люблю, так?» Сергій Петрович не відповідав. «То що ж ти мовчиш, дядю? Що ж мені робити? Що?» «Ти казав тоді, слухай старших?» «Ну, добре, добре, я слухаю. Ти старший, ти... Найстарший у нашому роді, ніби батько наш. Ти професор, навчаєш фізики, хімії, студентів. Добре, от я прийшла до тебе прохати навчити мене. Тільки не хімії, а що мені робити? Як мені тепер жити? Почекай, дядю, почекай. Дай мені сказати вже до кінця. Я всі ці дні, після того, як записалась у сексотки, Думаю, думаю, думаю. Готова сказитись от дум. Я десять днів не виходила з дому. Я боюсь йти в університет, боюсь зустрічатись із товариками, бо або вони сексоти, або я почую від них щось таке, що повинно донести. І тепер у мене виникла сила питань, на які я не можу собі відповісти. Мама турбується бачачи мене такою. Я їй сказала, що я трохи хвора, але я хвора тільки на непевність і страх. Як мені жити тепер, дядю? Як мені тепер поводитись із людьми? Як ставитись до них? Ну, добре, я комуністка, комсомолка. Але невже я через це мушу перестати любити своїх близьких? А я мушу перестати. Бо як я можу любити тих, на кого я завтра можу донести, те, яких я сама вже боюсь? Бо й вони можуть вже сексоти. Ну, добре, любити Сталіна, партію, соціалізм. Але невже для цього я мушу не довіряти навіть рідній матері або шпигувати за нею, доносити на неї, віддавати її на страхні страждання? Морально це... От покійний Жданов казав, що у комуністів немає своєї моралі. А чи я ж є у них, чи я? І коли такий авторитетний комуніст, один із наших вождів, так казав, то кому ж вірити і за чиєю моралью жити? Нічого тепер не розумію. Моє сексотство всю мене перевернуло. І я тепер почуваю себе такою самотньою-самотньою. Я вже навіть маму підозрюю. Тата ні, бо він сміливий, чесний, сильний. Він скоріше пішов би на муки, ніж бути сексотом, таємним паршивим агентом, провокатором, шпируном. І разом з собою він волів би потягти на муки і маму твою, і тебе, і всіх нас. Сумно і немов задумливо Пробурмотів дядько Сергій. Маруся скинулась і розпачливо заломила руки. А що ж робити? Що? Віддати інших людей на муки? Ворогів, мовляв, соціалізму? Але який же то соціалізм, що вимагає таких вчинків? Чого ти мовчиш, дядю? Ти зневажаєш мене тепер? Чи боїся, що я донесу на тебе? Сергій Петрович. Раптом узяв їй за руку. І сильно стиснув. Не говори, дурниць. Та ще так голосно. А послухай на мене. Оце тільки що з міліції вернувся. Ваня. Його там сильно били. За що? Жахом скрикнула Маруся. Тише. Были предмовно, чтобы сразу исполнить его страхом.